Aleikum të ndëruar të rishykuas, pacja me shira dhe begatita Allahut që ofshin me ju. Takohemi këtu për të realizuar zbashko emisionin ton dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Pytjet të cilat ju tashme i keni dërguar në postën ton elektronike, pyetjet që se i visk së pikom, si zakonisht do t'ju përgjigjet të ndëruari studiuesi Islamit Hojj Alaudin Abazi. Esselamu Aleikum. Aleikum, salamu, rahmetullah. Ho gjëndëruar pyëtja parë, thëtë kështu, qëfar këptimi ka fjala Islam dhe cilë është qëndrim Islamit, ndajtë të tërguar vëtë me hershëm, si kur Isau e Musau. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Walakibatulil Muttakin, Walakudwana illa ala bëdhalimin, Was salatu was salamu ala rasulina Muhammed, Wa ala alihi wa sahbihi e gjmërin. Filimisht, lafdrojmë Allahun e larsumë, i dërgojmë salavatë dhe selame të dërguarit e ti Muhammedit sallallahu aleyhu a sellem, familjes e ti, shokve të ti dhe të gjithë atyre njerëzve që pasojnë rrugën e ti dhe uluzohen me sunetin e ti dherin e ditën e gjykimit. Fjala Islam në gjuhën arabe dhe të thëtë në nështrim, dorëzim dhe për ullje është për qëllim ndaj Allahu të larsumë pra thojnë, el-islamu hu el-ist-islam, dhe thot, islami është, dhe thot, në nështrim dhe i Allahu të madhrum, dhe thot, kjo është do me thanja e, e fjales islam, pra ndaj, edhe personi i cili quhet musliman, e ka, dhe thot, esencen e kuptimit, pon nga kjo fjall, dhe thot, fjala islam, edhe musliman nën kupton njeriu i cili i nënshtrohet, personi i cili i nënshtrohet Allahut të Madhror dhe i dorëzohet, i dorëzohet vetëm atij. Kjo është do të do thotë domethënia e fjalës Islam. Kurse për sa i përket besimit të muslimanit ndaj pejgamberëve të mëhershëm të cilët kanë jetu apo kanë janë dërguar para Muhamedit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, themi se e, besimtari i beson të gjithë ata të cilët janë dërguar në përgjithësi nga Allahu i larsom edhe ky kjo, kjo konsiderohet një nga kushtet e besimit të muslimanit një nga kushtet e imanit është edhe besimi në të dërguarit e Allahut me fjalë të të besojmë se Allahu i madhrum ka dërguar koh pas kohe i ka dërguar njerëzimit njerz të cilët kanë qen udhrufius për ta për ta kuptuar atë që është e drejtë edhe me me me ecë sipas saj, edhe për mjautër herk vretin për çfarë bër gjërat e ndaluara, edhe e, që njerëzit u largohen atyre. Prandaj e, ata i besojnë të gjithë. Por këtu duhet të pas parasysh një një pikë të domosdoshme. Fjala është se thirrja e krijt pejgamberve, duke filluar prej pejgamberit të parë deri te Muhamedi pejgamberi i fundit i Allahut të Madhru të gjithë mund themi kanë thirrë në dy platforma. Platforma e parë ka qenë thirrja e tyre në besim. Do thot kanë kanë thirrë në besim që nënkupton se të gjithë këta kanë thirrë të veçohet Allahu i madhërum në në adhurim, pra të mos i shoqërohet aty dikush tjetër në adhurime të cilat i kryen njeriu. Jo. Për këtë edhe Allahu i madhërum në Kur'an thot وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون فصوت الله ماذرم القران poi dretoet Muhamedit lavdrimi dhe paqa qofshin mbi te poi thot o muhammed Neve nuk kemi tërgū para teje të dërguar, vetëm se ne aty i kemi shpall se nuk meriton askush të adhurohet përveç meje, prandaj mazroni mua. Nga ky ajet edhe ajetet tjera të ngjashme që ka shumë në në Kur'anin pamlart, vërtetojmë se thirrja e çdo pejgamberve ka qenë E njëjt në platformën e besimit. Pra të gjithë kan kanë kanë thirr njëjtë të adhurohet vetëm Allahu i Madhru, edhe vetëm atij të, të përkushtohet adhurimi. Në këtë kanë thirr edhe Musau alayhi salam, edhe Isau alayhi salam, edhe Jakubi, edhe Ibrahimit, edhe të gjithë pejgamberët e tjerë, të cilat të cilët përmenden në Kur'an, po edhe ata të tjerë të cilët nuk përmenden me emra në Kur'an. Pra të gjithë kanë thirr njëjtë në tuhit na fetimin e Allahut na adhurojm. Kjo ishte pl platforma e par. Kurse platforma e dytë, në të cilën kanë thirrë pejgamberët, ka qen thirrja e tyre në ligjin apo në dispozitat të cilat do të duhej apo ju përmbaheshin një pasuesit e tyre. E, me një fjalë do thotë jurispondenca dhe thot, rregullat mbi të cilat do thotë duhej të jeton të një shoqëri e cila do të të pranon të pejgamberin i cili u dërgohej atyre. Në këtë, në platforme dytë, nuk ka qenë gjithmonë thirja apo e, ligjet të cilat i kanë, kanë thirë pejgamberet e me hershëm apo i kanë praktiku pasusit e tyre, nuk kanë qenë domos dëshmërit, domos dëshmërish të njej të këtë gjithë pejgamberet. Por në këtë ka pas dalime. Prandaj, edhe e, kjo me fjalë me gjuhën e, e Islamit quhet edhe Sherjati do thot ligji me cilën kanë gjyku do thot pejgamberët e mëhershëm nuk do thot detyrimisht që qenë të ketçin i njet me ligjin të cilën po them me një fjalë ligji me cilën ka ka gjyku Musa ualajel salam nuk ka qen detyrimisht e inejt me ligjin me cin ka gjykuar Ibrahim i alajel salam apo Isa ualajel salam ekshumera. Në këtë ka pas dallime. Prandaj edhe e, e, e shohim në Kur'an në disa ajete kur Allahu i larsom flet për popull sikurse popujt e e, e në konen Musa ualajel salam e kanë pasur të ndaluar të ndaluar për shembull punën në ditën shtun, e shtunë, do thotë të punojnë. Pastaj kan cin do të thot disa dispozita që e, kanë vlerë për kohën e tyre edhe për penga, do të thon për për popullin që ka jetuar në, në atë kohë e, në kohën e atit të dërguarit. E me shpalljen e islamit, me shpalljen e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sallam, edhe me shpalljen e Kuranit, janë anulu të gjitha ato ligje edhe të gjitha ato rregulla të cilat kanë zbritë mëharet parazvritjes së Kuranit janë anulu edhe e, me të janë zë, me këto ligje janë zaventsu ato e, këto ligje i kanë zaventsu ato që kanë zvritur me an të Kuranit. Ë po them edhe një herë, pra platforma pejgamberëve ka qenë në dy gjëra. E para në besim e cila ka qenë e njëjtë tek të gjithë, edhe e dyta ka qenë në ligjin edhe në rregulla të cilat kanë qenë të urdhrum pasuasit e pejgamberve të punojnë me të, e në këtë të dytën ka pas dalime në dërmjet pejgamberve. Edhe kjo vërtetot edhe majete kuranore në përgjësi. Ne, po theme dhe njëherë, si musliman i besojmë kretë pejgamberet, ata të cilët janë përmendur në Kur'an me emra, i veqojmë, dhe thot, edhe i, e, i besojmë si pegamber me emra, kurse ata të cilët nuk janë përmendur me emra, i besojmë në përgjësi, pa ba, dhe thot, në një specifik që nuk është përmendur për ta në citate shëriatike qofshin në Kur'an apo në hadithet e pegamberi sallallahu aleyhi wasallam. Pyetja radhës të të kështu. Desha të pyet së rreth vizites në Vareza, A është të preferuar të bëjmë dua në Vareza? Qëfar do bje e kanë të vdekurit nga kjo dhe cilat janë regula që duhet i kemi parasysh gjatë vizitave? Në lidhje me vizite në Vareza, në thilim kur u dërgua pejgamberi sallallahu aleyhu e sellem, ishte e ndaluar për muslimanet. Të thot ka qenë regull, muslimanet e kam pas të ndaluar të, ndaluar, të shkojnë të i vizitojnë Vareza. Mirë po me kalimin e kozë kur ka vazhdu shpalëja dhe ka kalu një kohë e, kur i dërguar e Allahot është, ka borë higjiretin prej mekes në Medina edhe është ngulit e, besimi në të uhid në një shmërin e Allahot larsum, atëre është leju vizita, pegamber, e, vizita e vareza për këtë edhe e, al, pegamberi Allahot thotë me një hadith të saktë se shumë këntu në hejtukum rëndzijarët ilë kubur, fë zuruha, fë inëha të dhekkirukum ulë akhira. Po thotë pejgamberi sallallahu aleyhi vësallam, u apatë ndaluar vizitën e varejzave më heret, por tani vizitoni ato se ju, me dëvërtet vizita varejzave ju përkujton akhiretin, është për qëllim do thotë ju përkujton ditën e fundit edhe rinjalljen nga ky hadith kuptojm se njeriu e ka të lejuam madje edhe të preferuar vizitën e Varrezës. Por e, duhet me pas parasysh atë se e, vizita e Varrezës i ka dy objektiva për besimtarin. E para është ajo që u përmend në hadith se na kujton ahiretin. Do thotë na përkujton ahiretin njeriu kur e bën vizitën në Varrezë, shkon do thotë edhe sheh se ku do të jetë fundi i tij pastë dhjekës ku do të jetë vend banimi i tij, atëherë padyshim aty i zbutet zemra edhe e, kujtohet se çka duhet të veprojë edhe si se e, si duhet të parapërgatitet për atë takim edhe për atë vend banim. Ky është do të thotë objektivi apo synimi i parë. Kurse objektivi i dytë është e, i vizitës varrezave është që njeriu e bën vizitën që të bëj lutje doa për të vdekurit për banorët e atyre varezav. Edhe për këtë, mendoj se po pyët si në këtë pyëtje, edhe themi është e preferuar që besimtari të shkojnë në vareza edhe të të synoj këto dy gjera për njëher, edhe të kujtoj veten, të përfitej edhe vetë në zbutjen e zemrës, po ndëjitin kohë edhe të bëj lutje, të bëj dua për ata banorët e Varrezave, qofshin ata njerëz që i njohim ne, prindrit e tan, fëmijët tan apo të afërmit tan, po qofshin edhe njerëz që nuk kemi lidhje farafisnore, por janë banor, janë do thot, të thotë Varrezat e muslimanëve, edhe preferohet neve që shkojmë të shkojmë të vizitojmë ata, edhe të kërkojmë do të thotë të bëjmë lutje, dua për ta që Allahu i largsom tua fal mëkatët timshiroj Në, ti afroi me rrahmetin dhe mëshirën e tij edhe ti shpërblei do thot për veprat e bëra e, në në këtë botë prandaj preferohet e, kurse sa i përket e, e, normave apo atyre kritereve që duhet të i pas para syjë personi i cili i viziton Varrezat va themin se nuk ka diçka do thot të caktuar apo Uh, diçka shumë e e definuemen kuptimin e uh, një numër të të të të të madh të rregullave apo dispozitave por themi se është një lutje që i dërguar i Allahut e ka e ka thënë zakonisht kur ka ka shkuë edhe i ka vizituar Reza, ajo lutja është se I dërguarë i Allahot e këthani dua Aja është As-salamu aleykum Ya ahle dëjari Minë al-muëmininë Wa al-muslimin Wa inna in shëallahu Bikum laëhequn Nes'alu Allahu lëna Wa lekumul aafia Për thët i dërguarë i Allahot Zakonisht është preferuar Që kur të hymë në vareza ti përshëndetim përshëndesim ata me isla me selam edhe të themi përkthimi do thot i lutjes shpëtimi dhe paqja qofshin mbi ju o banor të, të këtyre varrezave që jeni nga besimtarët edhe muslimanit në mëhon ju jeni ata të cilët keni shku edhe ne jemi ata të cilët do të vim pas juve do të ju pasojmë do të të në këtë vend e lusim Allahun e larsum për neve edhe për juve mëshirë edhe falje kjo është do të lutja që zakonisht i preferohet besimtarit nëse i vizitan varezat me than apo edhe nëse nuk i vizitan po kalon rreth varezav është mirë dhe thot ti përshëndes dhe thot në këtë form pasta i gjithashtu preferohet që nëse kemi ndonjë varë të veçant qoftë varë i babajt, i prinderve i motrës, i vlaut apo dikën nga të afermit të shkojmë aty afer edhe të bëjmë lutje për të që Allahu e mjalecu, me falë me emshiru Gjithashtu nuk prish fund edhe nëse i ngrisim duart lart, thotë gjat lutjes, por këtu duhet të kemi parasysh që gjat ngritjes e, e, është e preferuar që të kthehemi ka kibla e jo të kthehemi ka varri, për arsye se ne i lutemi Allahut lartsom, e, e i lutemi atij që në dorën e të cilit është çdo gjë që Allahu ta mshiroj për këtë vdekur. Për arsye se fatkesish shumë prej njerëzve kanë do të thotë këtë kuptim në këtë pikë. Shumë prej të, apo ka disa prej njerëzve që shkojnë në Varreza me qëllim të lutjes së tyre, do thotë të lutem për veten e tyre. Por duhet ta dim atë se Varrezat nuk është vend ku njeriu lutet për veten e tyre në kuptimin don një vend do thotë që ka ndonjë veçantë që besimtarit të kërkojë ndonjë lutje specifike ndaj Allahut Lartësuar, ato janë do thot xhamiat, pastaj janë disa kohë të caktuara, sikurse është pjesa e fundit e natës, sikurse është koha e Ramazanit e kështu me radh, janë është e vërtetë që ekzistojnë disa momente, e, disa vende, disa kohë të caktuara që besimtarit i preferohet lutja për veten e tij, kurse nëse i bën vizitë Varrezat, atëherë duhet ta kuptoj se ai e bën vizit me ato dy qëllime të cilat i përmenda, për mikujtu makujtu të vdekjen edhe e dyta për me bë alutje për ata cilët janë në për ato varreza e jo për ndonjë qëllim tjetër. Pastaj gjithashtu fatkeqësisht do thotë ka disa për njerëzve se mendojnë se ekzistojnë disa momente apo disa kohë caktuame, qoftë gjatë javës apo gjatë muajit apo gjatë vitit, që njerëjt i preferohet të bëj vizitën e varrezave. Posaçërisht do thotë kjo në për disa tek disa njerëz është për hapër sikur se ditëve të Bajramit është e preferume që njeri u të shkoj në Vareza dhe të bëj lutje, kjo nuk qëndronë. Në thëtë nuk këndë një ditë caktume që besimtari të veqej a ditë me vizite në Vareza, ashtu si që është tradit të disa popuj apo disa fetjera. Tek musiman nuk këndë një ditë të veqanë. Nuk këndë një ditë të veqanë. Njeri u shkon i vizitën atë pas specifiku ditën edhe kohën e caktuar. Kjo ishte dëmonësaj për këtë vizite se Varez Ju falim derit për përgjigjen, ndërkohë lezojmë pyetje në radhës, një të li shikua së pyet. Unë i lutëm zotit të thotë për diqka, por zotit nuk me pranon lutjen. Ku që ndronë problemin e lidhje me këta? Përsa i përket lutje se Allahu subhana wa taala, mund themi se e, lutja që e, me cilën i drejtojt besimtari Allahu të lartësumë, është një nga adhurimet më të mëkulminante që besimtari mund të kryej ndaj Allahut të Larguam ashtu siç thotë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith se lutja është arma më e fuqishme arma e besimtarit Dasht arma e besimtarit. Zakonisht do thot kur kur përdora fjala arm kuptohet diçka me të cilën njeriu do thot mbrohet, me cilën njeriu arrin sukses e kështu me radhë, kjo është për qëllim. Prandaj edhe lutjen të cilën besimtari e drejton ndaj Allahu Subhana ve Tala e ka një armë të fuqishme me të cilën do thot realizon suksesin të cilën e synon. Prandaj pika e parë të cilën e përmendum në këtë në këtë përgjigje është ajo se e besimtari duhet ta kuptoj se adhurimi është ë, lutja, është një adhyrim shumë i rëndësishëm, thelbësor për besimtarin. Nëse kuptojmë kët, atëherë gjithashtu duhet ta kuptojmë edhe atë se Allahu i plotfuqishëm është i gjithdijshëm dhe njeriu pa marr parasysh se sa ka mundësi të gjykojë gjërat, edhe sa është i aftë në kët, megjithatë duhet ta kuptoj se ë, nuk ka, nuk e ka aftësinë dhe nuk e ka mundësinë ta kupton drejt se çfarë është e mirë për të në të ardhmen dhe çfarë nuk është e mirë për të uh, uh, në të ne, në të nesërmen. Prandaj edhe për kët Allahu i laqsum na tirhik vret nëni ayat ku thot wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Fat Allahu i plotfuqishëm dhe ka mundsi ju që ju të mendoni të urreni diçka, ajo është e mirë për ju dhe gjithashtu ka mundësi që ju diçka të keni dëshirë, ta dëshironi një gjë, por ajo është e dëmshme, e keqe për ju. Ky ajet është bazë, është thelb, është një një gjë nga e cila duhet gjithmonë të vlerësojmë, ta vlerësojmë ardhmërin ton. ë do që unisur do thotë nga kuptimi i këtij ajeti. Ne shumë gjëra i vlerësojmë në llogarin ton e, se janë të dobishme për ne edhe duhet t'i veprojmë ashtu apo themë më mirë kem dëshirë që që ne të realizojm ato porn essence ato mund jen të jenë dëmshme për ne. ë mund të të shkojnë do thot në në dëmin ton. Prandaj edhe në lutjet tona që me të cilat i drejtohemi Allahut të Madhru, duhet ta kemi parasysh kët. Ka mundsi njeriu ta ta marrëm pak më më drejt për drejtë edhe më qartë, më qartë. Ka mundsi për shembull njeriu që një një iri, një djal i iri për shaq multamartoi një vajzë të caktuar edhe ë mundohet tentoj të tenton të do thotë ta realizoj atë e, fejes apo martesë bën duatek Allahu i larsoj edhe i realizon i lutet Allahu subhanuhu teala që ta mundsoj bashkimin me atë vajzë po e, në fakt është e mundur që realizimi i kësaj mos jetë në dobi të tij pa marr pasysht do thotë se Cilat janë ato shkaqet apo arsyet që ndikojnë në që ky përfundim do thotë të cilën e don ky i ri të jetë e hoirit për të. Për kët i themi do thotë këtij pyetësi që ai të vazhdojë në lutjen e tij. Mirë po ta ket parasysh se të mbështetet në Allahun, në Allahun e Lartësuar, ti drejtohet atij në formën duke ju duke qend të thot duke i mbështetur atij edhe duke thën o Zoti im o Allah nëse ti e sheh të hajrit nëse ti e sheh do të thotë se kjo vepër kjo punë është e mirë atëra ma mundso mua malle do thotë që të ndodh kjo me mua atëra nëse kjo kjo punë, nëse unë e shoh që është e mirë për mua, nëse është e këqje, është e dëmshme për mua, atëherë më largoj nga ajo punë. Prandaj muslimani duhet me qenë me pas besimin në ato gjëra të cilat i mundohet të realizojnë, mirë po nuk nuk arrin të realizojë, prap duhet me pas mendim të mirë edhe me i shikoj, me gjykoj ato se janë në dobinë e tij. Për arsyesë se Allahu është në bikëqësitë e tij, edhe Allahu i largon E, ja do të miren robit e ti, ja do të miren edhe nuk ka dëshirë me e pa ate dhe thotë në vështërsi edhe me e pa dhe thotë diqka që i ndodhë në dëmin e ti. Për këtë edhe e, i dërguar i Allahot na e kam sun e një praktik të se nën madje thua se shokve të ti, se hafve të ndërum, u amësante dhe thotë që ta praktikonin si gjdo tështë, vepë si çdo do thotë adhurim tjetër fjala është do thotë për namazin e istiharës. Namazi i istiharës është një namaz të cilën besimtari i bën 2 rekate, nëse a uh, ballafaqohet apo është përball një pune për cilën është në dilem apo është i interesumt ta realizoj, por nuk nuk është i vëdihshëm do thot nuk di se çfarë të zgjell apo edhe nuk nuk është i sigurt a është e dobishme apo e dëmshme për ti. Do thot është një në një lloj udhkryqi, prandaj për të preferohet që ti fal dy rekate namaz nafile, domoshqen sikur se çdo namaz tjetër, pastaj pas ti pas namazi ta këndoj, ta lexoj duan e istihares po e përmendi edhe një herë është në në në një është edhe në librin buroja e muslimanit aty do thotë mundet me gjet ledzu, shikuesi edhe me me me, me lexu apo me mësu kët lutje edhe kuptimi i kësaj lutjes e e shtyn besimtarin ta kuptojë shumë qartë çështjen e, e, e, e mbështetjes ndaj Allahut të Madhror, për arsyes se domethënia domethënia e kësaj lutje është shumë e madhe. Prandaj po them edhe një herë besimtarit nuk duhet të zgënjehet nëse vazhdon e bën një lutje ndaj Allahut të Madhrorum nuk i lejohet atij që nëse ajo lutje nuk i realizohet të ket apo të fitoj me një fjalë kuptim të keq ndaj Allahut të Madhrorum edhe të mendoj se kjo nuk është duke u realizu për të për arsyesë se Allah nuk pija don të mirën apo kështu diçka për arsyesë se kjo nuk është nuk gjend të thot të shkoj të shkaj, thot në kët në kët pik besimtari e muslimani duhet me pas parasysh me pas mendim të mirë ndaj Allahut lartsuam edhe me ditë se Allahu xhella uala është i mëshirshëm ndaj ti vërtetoj një hadith e, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një rast, ka qenë, e, në një rast kaçin në një betej masi që kishte e, e, përfunduar beteja atëre njerzit do thot ishin ngrumbullur afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në në betejë do thot në fushën e betejës edhe papritmas atje në një anë e shohën një grua e cila do thot dukej sikurse të ishte e çmendur edhe do thot bërtiste edhe nxitonte as të shpejt në, në për në për në për fushë betejë atëre kret nga ajo zhurmë që e thirja që bën te kjo grua të gjithë filluan të kthehen nga ajo dhe të shohin se si çfarë po ndodh. Ndërkohë ajo duke duke e, bërtit e, edhe duke thirrur, edhe duke ecur, afrohet në një në një vend edhe e gjen foshnjën e saj. Edhe merr atë foshnjë edhe qetësohet në një vend, si e gjen atë foshnjë, qetësohet e merr afër vetes edhe e fut në gjij. Foshnjia saj edhe qetçohet ajo femra. Edhe krejt çuditën, edhe kuptojnë se ajo gruaja nuk paska qenë e çmendur, edhe nuk paska pas një problem, po do thotë e ka humbur kontrollin për shkak të thotë të humbjes së foshnjës, edhe pasi që e, e paska gjetur foshnjën që e ka qetësuar. Atëherë i dërguari Allahut e shfryzon këtë situatë dhe u drejtohet shokëve të tij se hapvet të ndërum, thot apo e shehni kët grua, kët nën e cila interesohet për foshnjën e saj, edhe është e mshirshme për kat foshnjë se sa se sa e mëshirshme është për foshnjën e saj, atëherë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem thonë po o i dërguar i Allahut. Atëherë thotë atëherë dijeni se Allahu i mëdhrum është edhe më i mëshirshëm për robën e tij, edhe më i mëshirshëm se kjo grua për foshnjën e saj. Prandaj ky hadith shumë i qartë na e bën neve të kuptojmë se ku sa e madhe është mshire Allahun dhe i robit e ti. Pra ndaj besimtare nuk gudzon në as një moment, në as një qast të ket kuptim që të ket mendim të kesh ndaj Zotit e ti, të ti. Ta ket parasysh se edhe një punë, ndoshta që e kishte dëshirë ai, por nuk i është realizuar ajo, le ta di se ajo mund të ket qen për të mirën e ti, ashtu siç u thot Allah i larzum në ayetin të cilin e përmandom pak më lart, por ai ka mundsi që nuk e kupton dëmin e saj, ose ndoshta ka mundsi do ta kupton, por jo e, në at moment, mund ta kupton e mavun, do thotë kur mavon kur ndodhin do thot kur kalon një kohë caktuar do thot subhanallahu ne kërkoja kët pun por më hajr paska qen do thot se mos realizohet kështu na ka ndodhur do thot edhe i ndodh njeriu ndoshta shpesh herë që secili prej njerëve na ka na ka ndodh që ndoshta të kemi pas dëshirë të realizojmë diçka por nuk na është realizuar e më vonë pas një kohe caktuar do thot të kemi kuptuar se ajo paska qen më hajër që nuk qen ka realizuar Allahu e di më së miri ndërsa pyetja rradhës thot kështu, xhaji i nderuar, me lejen e Allahut këtë vit thot një etelishikues do të rishikuz, shkoj për në hax. Pyetja im është kështu, se cilat janë veprimet, të cilat do ndalohen të kryen gjatkohës kur jemi në ihram dhe me çfarë do më këshilloni para këtij udhtimi. Separi ju uroj të thot për këtë vendim të ndërmarr, shkuar në hax është me të vërtetë një kryerë një obligim që është shumë domethënës në në në fen ton pra kërërja haqit është njërin nga kushtet themelore të islamit e, për besimtarin, pra ndaj të uroj, dhe thot, për këtë vendim të ndërmar, edhe lusë Allahun e larsum që kjo rrugë edhe kjo uthim për ju të jetë një uthim i hajrit, një uthim me cilën realizoni afrimin sa më të madhë ndaj kryu si tuaj, edhe të arrini, dhe thot, që ti zbatoni, ti kryeni të gjitha ato rregulla të cilat para shihen gjatë këtij udhëtimi, gjithashtu do të kisha kujtu edhe me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ta keni parasysh se çfarë shansi keni para vetes. I dërguarë Allahu thot me një hadith se haxi i pranuar, i pranuam tek Allahu i lartësuam, haxi i cili do të thot pranohet tek Allahu i lartësuam, nuk ka shpërbim tjetër vetëm se xheneti ky hadith i, i të dërguar te Allahut lavdrimin dhe paqja qof mbi të po na jap të kuptojmë se çfarë shanse keni para vetes prandaj mundohuni do të thotë realizoni ato rregulla uh, ato kërkesa cilat të kryhen gjatë këtij udhtimi gjatë këtij uh, uh, gjatë çaj rrugë edhe mundohuni do të thotë mbra në mundësive të zbathoni ashtu që është më së miri edhe lusë Allahën lërësumë që tjenin nga ta të cilët jenë këthy nga këtë haqë edhe e kanë realizu ashtu qështu duhet këtë haqë edhe Allahës subhanën ota Allah ti keqë shpërbluj me këtë shpërbluj me këtë shpërbluj me të cilën e përmen pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem në këtë hadith pas kësaj gjithashtu ju këshakshilu se me dë vërtet uldhimi shkuarja në haqë është pa dushim n i cili krahas e, e shumë kënaqësive që një besimtar i përjeton sikurse çdo vizita e vendeve të shenjta vizita e, e shtëpisë së Allahut të Madhror Meken e, e e nderuar, pastaj gjithashtu edhe vizita e qytetit të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, vendi ku ka jetu i dërguari i Allahut edhe shokët e tij, me të vërtet janë momente emocionale që e vështirë është të përshkruhen me anë të fjalëve, por megjithatë rruga e gjat, pastaj kallabaliku turma njerëzve që e do në atë kod do thot në, at, në për ato at dy qytete prandaj edhe disa probleme do thot rrugës eh, mund mund tju shkaktojnë disa bezdisje disa do thot mundime prandaj ju kshakshillo që ta keni parasysh durimin ndaj Allahut lartësuam edhe gjithmonë ta kujtoni veten se çfar synoni ju me kët udhim synoni me arrit këna sinë Allahut subhanu ve taala prandaj tieni të durushum të mundoni do thot që çdo eh, problem pa marë pasuj se sa është i vogëla po i madhë, të mundoni të i kaloni që të qetë, që mos të ngrit një zërin, që të mos nervozoni e, do të thotë përgjera shumë të thjeshta që e, ndodhin do të thotë në momentën qashtet caktume, për arsuje se me të vërtet janë momente që edhe shëjtani e, sh e shfridzon do të thotë si qashtet në cilat tenton të që t'ju privoj edhe t'ju shmang nga synimi të cën e keni marr, do thotë ta arrini knasin Allahut lartsom. Prandaj të keni kujdes që jeni qet me shok me të cilët jeni nis në rrugë të mos hidhroheni me ta, të mundoni do thotë të tekalëni edhe mos pajtimet, edhe keq kuptimet, edhe të mundoni do thotë jeni të afërt me ta. Pastaj nëse jeni një, një djal i ri, e të mundosh do thotë të ndihmosh atyre që kanë nevojë, të jesh pran atyre që janë nevojtarë edhe janë pak më të vjetër tek tek më të vjetër se ti, ti tu jesh atyre gjithmonë në ndihm, tu ndihmosh atyre për arsyesë çështash edhe pak më herët, janë momente që ti mundesh me arrit shumë, mundesh me arrit shumë edhe momente që me dëvërtet, ndoshta nuk do të përsëritet ndonjëherë një në jetën tënde. Kjo është e saj përket këshilës që do të kisha ofru në, kët, në këtë pyetje, kurse saj përket gjirave që të ndalohën gjatë kohësi i hramit, themi se i hrami është koha kur besimtari arin në afërkufinive të, të qytetit të mekes, dhe dhëtë qytetit të shend, e para se me hyjë në këtë qytet edhe me filu do thotë rritet e haqit besimtari kërkohet do thotë që që të ndërmar disa hapa të saktuara, ajo është ne i themi me gjuën e shëriatit hyrja në i hiram me hyrja në i hiram kemi përqilim që haqiu paraset a ri e në, në Mekë, edhe të filloj do thot ritet e Haxhit, i, i ka do thot e, i vepron disa disa gjëra me të cilat para përgatitet do thot e, për ta vizitu shtëpinë e shenjtë Çabën e, e Madhrumës. Ngaj fillimisht kërkohet ti që të që ti largoj nga vetja të gjitha rrobat të cilat i ka, edhe në vend të këtyre të, të vishet me dy e, pelerina do thot të, të veçanta, që zakonisht janë ngjyrë të bardhë. Ato metod do thot të vishet edhe e, nga ai do thot gjeja e parë që kërkohet është që, që të mos përdorë do thot e, parfum e, në përgjithësi. Pastaj nga ai kërkohet që mos t'i shkurtoj apo ruaj flokët apo nuk nuk kërkohet, domoshta nuk lejohet nga ai që t'i shkurtoj thonjt e këtu me radhë do thot të bëj gjëra me të cilat do thot bëhet do thot menanim i disa çimeve e këtu me radhë, por nuk nuk është ndaluar të pastrohat. Po gjatë pasrimi duhet të ketë kujdes që të mos jetë shkaktar dhe thot që, që t'i largojnë nga vetja qimet e caktume në qotvej pej flakve apo pjesë tjera të trupit. Pasaj gjithashtu kërkohet nga aj që e, gjatë kohës kur është në i heram nuk leo të vesh e, roba dhe thot të qepura për trupi. Por duhet të jetë i veshur me vetë me ato dy pëlhura dhe thot të bardha edhe me, me, me to të qëndrojnë. Pasaj gjithashtu, kërkohet nga e, mos të ambulloj kokën, qoftë me kapel apo me ndonjë veshje tjetër edhe kështu më radhë. Këtoj në do të thotë në përgjësi, ato gjera që i ndalohën, mos të haroj edhe këtë, gjithashtu ati i ndalohët që gjatë kohës kur është në ihram të bëj kontrat martese apo fejese apo edhe edhe të ket marrëdhënie intime me bashkëshortën me gruan e kështu më do thotë tu largo do thotë xhirave që kanë bënë me me martesën në përgjithësi këtoin do thotë në përgjithësi ato xhera nga të cilat duhet të ruhet haxhiu gjatë kohës i ihramit ju faleminderit për përgjigjen ndërsa juve të dashur televizionistë ju njoftoj që tani do të bëjmë një shpụtje të shkurtër por sigurisht ju duhet të qëndroni me ne sepse më do të rikthehemi sërish në studio Oh mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Rikëthe e misërish në studio, të ndërruar të rishikua se si junioftojse jeni në shoqrit e emisioni duke kërkuar përgjigjen. Si zakonish në këta emision pyjtjeve të cilat ju i dergonin në postën ton elektronike, pyjtjet që se i viska së pikom i përgjigjet studiu e si ndërruar Hoxha Alaudin Abazi. Lezojm pyjtje në radhe si ndërruar dhe aja thot kështu, jam një besimtari e cili mundohet i praktikoj urdrat e Allahut, i fal pës kote namazit, thot se jetojnë në mërgim me dy shok. Njerin nga ata me rrushqim në supermarket, pa i paguar. E ka shkruajtur që i vjedh ato. Doja të dhja se am leju të ha nga këj rrushqim. Allahu ju shpërbleft. Allahu ju shpërbleft edhe juve. Filimisht dhe thot e uroj dhe thot këtë vla i cili me gjithse është në mërgim dhe pak është në vështir praktikimi islamit, po sashtë dhe thot largë familës edhe rad, largë një rethi që është ma afër praktikimit të Islamit, edhe e përgëzoj edhe lutem Allahun subhanahu te ala që ta forcoj këtë këtë njerëj edhe ta bëj prej prej robërve të afërt të Allahut mëdror. Kurse për sa i përket marrjes apo ushqim me ngrënë ushqim nga ajo pasuri që e, vjedh me një fjalë shoku juaj, themi se nuk është e lejuar për juve. Prandaj unë ju kisha preferu që shokun me cilin banoni të mundoni dhe të takshiloni edhe të i sugjëroni ati se kjo veprim nuk është i lejuar për të pra rësujë se për njeri ju nuk është si që kemi përmend edhe me heret nuk është e rëndësishme vetëm qështja e fitimit apo qështja e mare se një pasurie po edhe me, me posedu atë po rëndësishme është se si po arrim të ka jo pasuri pra rësujë se kjo lidhet me shumë me shumë gjëra edhe me me besim e posaçish do thot kjo kjo çështje ndërlidhet me besimin e muslimanit. Prandaj themi se nuk ju lejohet juvet ta hanin nga ky ushqim duhet të refuzoni edhe e, gjithashtu ju sugjeroj që shokut tuaj ta këshilloni që të largohet nga ky veprim jo i mirë, që e, jo e lufton apo është kundër kësaj islami, por edhe karakteri i çdo individi që e më ton do thotë shpreson që ti ke të mund një karakter të mirëfillt të njerëzor do të nuk nuk nuk e nuk e pranon do thotë këtë gjë. Fyheti herë radhës të thotë kështu, është ndaluar për njeriu të pië alkool nëse nuk dhehet, por pin thjesht një sasi të vogël për shkak të shoqërisë ë jo nuk lejohet pirja e alkoolit edhe largimi nga nga pirja është në fund të prerë edhe është decisive nuk ka të bëjë do thot me dehjen apo mos dehjen e personit për këtë edhe Allahu i la ursum në ajetin të cilin ekemi përmend disa herë kur Allahu i la urdhron largi urdhron do thot e, mos përdorimin e alkoolit urdhroha me të largohemi nga ajo tërësisht jo do thot pjesërisht e e personi i cili pretendon se pin një got apo dy gota edhe me kët nuk dehet, atëre edhe pretendon se kjo nuk prish fund, do thotë nuk është e qëndrueshme ky ky pretendim, edhe ne si besimtar yemi urdhërom që të largohemi nga pirja, qoftë edhe një sasi shumë e vogël. E, e, për shkak se kështu nën kuptohet urdhri kuranor edhe pejgamberi sallallahu sa, alaihi wasallam në shumë hadithe, po por edhe ekziston një hadith me të cilën i mallkon disa lloje apo disa grupe të njerëzve, jo vetëm atë që e pin, por edhe ai i cili e shërben, edhe ai i cili e, e shet, edhe ai i cili e blen, edhe ai i cili do thotë ë bin do thotë e servon atë e kështu me radh, prandaj ne jemi të urdhëruar me u largu tërësisht nga nga pirja e alkoolit, ë ë do thotë jo vetëm pjesërisht. Allahu e di si më së miri. Pyetja ndaj veim thotë kështu, pse në Kur'an përmendet Adem, kurse në Bibël Adem, kur dihet se pejgamberët nuk kanë kundërtënie më shtyre. Përgjigjja ndaj ndaj kësaj pyetje është shumë e thjeshtë. ë si duket pyetësi në kokën e ti dhe të të mendonë se ka kundërthënje po absolutisht kjo nuk është kundërthënje në ndërmjet librave të shend pra arsuje se na edhim se libra të shend si kurse ingjili që i ka zbritur Isaut a.s. pastaj Tevrati që i ka zbritur Musaut a.s. pastaj e, Zeburi që i ka zbritur Davudit a.s. pastaj Korani që i ka zbritur Muhamedi s.s. këto nuk kanë zbritur të gjitha në një gju Korani ka zbritur në gjuhën arabe, Injili në gjuhën hebreje e kështu më radh, e, kanë dalu me radhë ka ndallu gjuhët me të cilat Allahu i laursuan ka komunikuar me njerëzimin. Me disa ka komunikuar në gjuhën arabe në kohë, të themi, sikurse në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në kohën e pejgamberëve të mëhershëm kanë ka komunikuar me gjuhët e, e atyre, do thot popujve që kanë jetu atëherë. Prandaj, e ku ndërthënja nuk ka, por e, në gjatë gjuhës, do thot gjatë shqiptimit të fjalëve caktuara, atëre e, thënja e një emri mund të dalaj për një gjuhë në gjuhë në gjuhë në tjetër. Kjo ndodhë dhe në gjuhë në Shqipe. Për shembol, ta marëm si shembol eh, emri i fjales, eh, emri i pegamberit eh, Dawud në gjuhë në Arabe i thujnë Dawud kurse ne eh, kemi bë një laj një laj ndryshimi i thuhet Dawud, apo Dawud e kështu me radhë, eh, prandaj eh, këto dalime kanë të bëjnë me aspektin lingvistik, dhe thë gjuhësor të, të të fjallëve dhe në këtë nuk ka gjithë të keqe. Pas taj gjithashtu do të me pas për asyush se librat e me hershëm të shpalor e, të slat i përmendum me prejashtim të Koranit të gjitha e, janë nështru falsifikimit edhe humbjes e disa pjesve të caktuar atytyre edhe ndryshimit prandaj edhe mund të ketë ndodhur do të thonë ndryshime edhe në fjalë edhe në emrat e pejgamberëve e kështu me radh, prandaj nuk është do të thotë në pyetje këtu kundërtธënja, mirë po jo në pyetje këto dy aspekte të cilat i përmendëm. Para fundit, se misioni të lexojmë dhe pyetjen e fundit, para një kohë sot kam bërë një marrëveshje tregtare me një person dhe ja kam shitur një trull. Tani jam penduar dhe ja kam të drejtë, ja kërkoj anulimin e kësaj marrëveshje. Për sa i përket marrëdhënieve tregtare, do thotë marrëveshjeve tregtare, themi se e, feja islame e, në formë shumë të detajzuar i i qartëson këto gjëra. Nëse marrveshja, një marrveshje tregtije ndonjërmjet dy palëve, shitësit edhe blerësit, edhe kjo marrveshje ndodh do thotë me pëlqimin nga nga të dy anët, atëherë ajo marrveshje konsiderohet valide. Edhe edhe nëse nuk është shkruar, do thotë në dokument e të të zurtarizuar nëse nëse mund të themi ashtu, ajo marrveshje konsiderohet valide e, dhe në të nuk ka kurfar probleme. Kurse për sa i përket asaj se ai lejohet shitësit apo dhe blerësit të si themi në gjuhën tonë të bie pishmend, do thotë të, të pendohat, të kthehet nga ajo shitblerje edhe për këtë problematik juristët islam e kanë debatuar edhe kanë qartësuar mjaft mirë në për librat e shumta të jurisprudencës islame edhe kjo pikë dëgjon arabët quhet al iqale që do të thotë pendimi apo kthimi nga shitblëria do thotë nëse njeriu e ka realizuar një akt një marrveshje të shitblërisë edhe nëse pendohet edhe i kthehet i kthehet do thotë nga nga ajo marrveshje Kjo është e planuar dhe nuk ka kurrë probleme, mirëpo ekzistojnë disa kurthzime. Kurthzimi është që e, edhe vendimi apo kthimi nga kjo marrëdhënie të ndodhë thotë me me pëlqimin nga të dy anët. Ë me fjalë tëra në në problemin tuaj konkret themi, nëse ju jeni penduar nga kjo shitblerje, edhe dhe dëshironi të ktheheni, do thotë ta ta riktheheni atë atë truall të cilën e keni shitur më parë. Edhe nëse për kët është në pëlqim e, e, ai personi i cili e ka bler nga ju, edhe e pranon kët, do thotë është i kënaqur me kët, me kët kthim, atëherë nuk ka të keq edhe nuk ka do të thot kurfar probleme që të që ta riktheni do thotë kët mall të cilin e keni shitur. Mirë po nëse shitsi, nëse blerësi nuk pajtohet me kët, edhe thot ti marr veshën e ke bë, edhe jeni nda do thot nga nga ajo ndaj ku e kini realizu dhe thot këtë marveshje edhe ka kalu një ko atëre nëse aj nuk pranon atëre të thejmi dhe thot si pas pikpamjeve islame dhe thot jurispodinsës islame atëre nuk kini të drejt ta riktheni atë -at malë për arsye se fillimisht ju kini pranu edhe kini nënshru atë marveshje edhe ka qenë me pëlqimin e juaj nuk kini bërë ndo një kushëzim që të mendoni një ko apo kështu me radh edhe për këtë në për perkët nuk keni edhe të drejtë ta detyroni atë që ta pranojë do të thotë pendimin apo kthimin tuaj. Por do ta kisha përmend këtu në në përmbyllje të kësaj pyetjeje, atë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam preferon edhe i nxit muslimanët se në marrëveshje të këtilla, nëse ndodh pendimi nga njëra pal, qoftë nga shici apo ndoft nga nga pa, nga blerzi, nëse ndodh dikush të pendohet, atere, sëm, që pendohet, atë pejgambër saallam nxit që e pala e kundërt jetë e mshirshme ndaj palës tjetër edhe ti kthehet do thot të zbret do thot të zbret do thot në, në dëshirën e atij të cilet është pendu edhe t'ia kthej edhe vërteta, vë, kjo vërtet kjo vërtetohet me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot men aqala musliman aqala allah athratahu joum alqiyama që uh, kuptimi i të cilës do thot ai person i cili e lejon do thot i kthehet do thot e lejon do thot që një shitbllere të kthehet do thot nëse pendohet do thot njërin nga nga dy palet edhe pranon uh, personin i këtill kët uh, rikthim edhe kët uh, pendim atar Allahu lërësum yafal ja ati ditën e gjykimit do thot gabimet të cilat i ka shkaktuar në kët botë Allahu e di më së miri Më kujtohet një transmetim tjetër thotë që duhet pritur 3 ditë për të ndëruar vendimin. Ështoni uh, diçka në problem. Ësht, është është e vërtetë, uh, unë nuk desha të, të zgjerohem në, në këtë pikë për arsyes se ka shumë çfarë thuhet në aspektin e shitblerjes dhe rregullave të cilat kanë të bëjnë. Pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem thotë me një hadith al-bay'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa, sa'a dhshitsi edhe, edhe blersi kanë të drejtën e zgjedhjes derisa ata Mos të, sh, mos të ndahen nga aj takim, ku e kanë zhvillu marveshen. Me një fjalë, nëse e, dy njërz e kanë realizu një marveshen në një ndaj, edhe janë marvesh, edhe janë pajtu përshmim, edhe janë dhonë dorën njëri tjetërit, si themi ne, mi abo për hajre, dhe thot atë për shqit bjere. Mirë po, mas i kanë kalu në një biset tjetër, ndërko njëri nga ata pendohet, edhe me ndonë në vetën e ty, thotë, Vallahi ndoshta kam bë kaq çështat në këtë shitje deri edhe nëse nuk ka ndonjë ndarje, edhe thot dheja unë po kthehem nga kjo shitje që e bëra pak më herët, ka të drejtë shitësi. Edhe blerësi ka të drejtë të bendohet edhe në kët nuk ka të keqe. Mirpo nëse ndodh ndarja, për edhe ka lënë një kohë, atëherë kjo marrveshje konsiderohet e mbyllur edhe validde. Edhe nëse kërkon njëra nga palët që të kthehet nuk ka të drejtë përveç një rasti apo përveç disa rasteve e njëri nga ato është ajo që po e përmendi ju nëse njëri nga ë shit njëri nga palet kush zon që të ket afat do të thonë të jet afatizuar do mund të kët një afat prej 2 ditës apo 3 ditësh që të mendoj për kët shitblerje, se ndoshta edhe do thotë japet mundësia që marrvesha është valide, por ti japet kohë prej 3 ditëve për shembull, që nëse nuk i pëlqen apo nëse nuk është në dobitë të ti, që të kthehet në kët rast, atëherë ka të drejtë do thotë që të kthehet edhe shitësi edhe blerësi, Allahu e di më së miri. Ju faleminderit për këtë përmbledhje dhe gjithashtu për gjitha përgjigjet e dhëna. Edhe juve ju, ju falenderoj, ishte edhe kënaqësia jime për për prezantimin në këtë në këtë emision. Allah i shpërblet edhe ju, inshallah. Te dashur teleshikues, këtu edhe do të ndahemi bashkë mirëtaqimin javën tjetër. E juaj është të na shkruani në postën tonë elektronike pyetjet @seivisks.com. Deri në takimin ton të radhës, paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin me ju.